Пісня одинадцята Подвиги Агамемнона Зло же тіфона ясного підвівшись, Еос розоперста Вийшла, щоб ранішнє світло нести Безсмертним і смертним. Зевс же послав до Ахейських Човнів бистрохідних Еріду — неподоланну, що воїн знамено рукою тримала. Стала вона на чорний місткий корабель Одіссеїв, що посередині був, що скрізь її голос доходив, і до наметів Еанта, славетного Теламоніда, і до Ахіла з обох бок країв з кораблями ставними Стали вони на свою покладаючись мужність і силу. На корабель ступивши, гукнула богиня потужно і страшно, і кожному в серце Ахеєві буйну вдихнула силу і хіть воювати, з ворогом битись невтомно. Стої ж хвилини війна! Їм милішою стало здаватись, ніж до вітчизни повернення на кораблях крутобоких. Гучной атрід закричав, закликаючи в битву аргеїв підперезатись і сам умідь одягнувся блискучу, спершу собі на гомілки наклав на голінники мідні. Дуже красиві, срібними пряжками їх застебнувши, Потім і панцир на груди свої надягнув міцнокутий, Що від Кініра колись одержав, як гість ударунок, Бо аж на Кіпр до вух його чутка дійшла, Що Ахеї на кораблях своїх мають пливти до далекої трої, Тим-то він панцир той дав, щоб зробити владареві приємність. Десять на панцирі пасів було з чорносиньої сталі, з золота пасів дванадцять та двадцять іще олов'яних, змій чорносиніх по троє обабіч тих лад аж до шиї вгору тягнулись мов дуги. Веселки, що в хмарі Кроніон сам укріпляє, як смертним людям знамення небесне.